Mili dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Pozivu svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas u ovom posebnom mjesecu, u mjesecu svibnju, htjeli smo odati počest Mariji, majci Mariji razmatrajući štovanje koje je naš utemeljitelj cijeloga života prema njoj osjećao i gajio. Danas u goste imamo fra Petra Lubinu kojemu želimo od srca dobrodošlicu. Fra Petra, čujemo li se? Evo, čujemo, hvala lijepa i srdačan pozdrav vama i svima našim slušateljima. Zahvaljujem se ujedno na početku i našoj ekipi Splita, budući da je Fra petar u ovom trenutku u Splitu, dakle u smo spojeni sa studijom u Splitu. E, reći ću samo nekoliko riječi o, o vrijednom e, životu Fra Petra, koji je zapravo cijeli svoj život posvetio proučavanju Marije, pa zato je i zaslužio postati jedini Hrvat redovni član Međunarodne Papinske Marijanske Akademije, e, ujedno glavni urednik časopisa Marija, našeg mjesečnika, ali i autor nekoliko vrlo važnih knjiga, među njima je knjige Marijanska Hrvatska, u koje je po prvi put zapravo vrlo opširno opisao 107 marijanskih svetišta u Hrvatskoj. Imamo jako puno tema, ali u srcu naše današnje emisije je Sveti Franjo i njegov odnos prema majci Mariji. Pa evo, fra Petre, na samom početku, u ovom posebnom mjesecu svibnju, kako je Franjo zapravo štovao Mariju? Pa, Sveti Franjo i Marija mogli bismo reći da su one nerazdvojivi. Kad govorimo o svetomu Franji i njegovoj ljubavi prema majci gospodinovoj, odnosno njegovoj pobožnosti prema njoj, trebamo imati na umu najprije da on nije bio neki bogoslovac, teolog, barem ne u strogom smislu riječi. Zato među njegovim spisima nećemo naći nikakvih sustavnih prouka u gospi. Međutim, to ne znači da nema u Franjenim spisima toliko teoloških izraza i pojmova na temelju koji bi se dalo izgraditi čak cjelovit nauk o Blažnoj Djevici Mariji. Ne zaboravimo da je Franjo bio dijete svoga vremena, to je srednji vijek. Svoj stav prema majci gospodinovoj on je gradio na zdravoj predaji crkve svoga vremena, ono što su vjerovali onda što je učiteljstvo crkve predlagalo za vjerovanje prihvaćajući sve što je crkva u njegovo doba naučavala u Gospi. Međutim, moramo istaknuti da je sveti Franjo u sve to duboko utkao svoju osobnu i veoma življenu duhovnost, a tu duhovnost crpio je iz molitve i posebno razmatranja. Sjetimo se onoga na laverni da je cijelu noć bio u klisurama i vapio zašto ljubav nije ljubljena. U tim svojim molitvama i razmatranjima sve je dublje uranjao u otajstva majke gospodinove i sve više otkrivao njezinu jedinstvenu ulogu i mjesto u dijelu ljudskog spasenja koje je izvršio njezin sin Isus. Sve se to na neki način više ili manje jasno zrcali u pisima Svetoga Franje, a oni su glavna vrela za upoznavanje pobožnosti i duhovnosti Svetoga Franje prema gospi i uopće njegova stava prema njoj. Uz njih su nezaobilazni i prvi životopisci Svetoga Franje Toma Čelanski i Sveti Bonaventura. Evo Sveti Bonaventura za Franju kaže... Majku gospodina Isusa Krista ljubio je neizrecivom ljubavlju, zato što je gospodina veličanstva učinila našim bratom. Dakle, gospa zaslužuje posebnu ljubav jer je Isusa učinila bratom našim nas ljudi. Tu istu misao izrazio je i prvi franjin životopisa Stoma Ćelanski, ali drugim riječima. Isusovu majku obasipao je nezrecivom ljubavlju zato što nam je dala brata uzvišenoga gospodina. Te riječi otkrivaju ljubav svjetoga Franje prema gospi, ali i središte Franjene ljubavi i pobožnosti, a to je brat Isus Krist, dakle na pravoj liniji crkvenoj. Njega je Marija, iako je bio i ostao gospodin veličanstva, učinila našim bratom. Njegovo utjelovljenje za Franju je bilo jedan od temelja njegova duhovnog života. On Mariju nikad ne promatra odvojeno od tajne utjelovljenja. Njegova vjera kreće se u okvirima Božjega utjelovljenja, pa izgara od ljubavi prema onoj koja je u krilu nosila i gospodina veličanstva učinila našim bratom, što je Franjo govorio. Tako je Marija najuže povezana s Bogom, ali i s otkupljenjem ljudskog roda. Zato je Franjo zahvala najprije Bogu Otcu, ali zatim i Mariji majci. Zahvalan je Nebeskom Otcu što je Mariju učinio Bogorodicom. Istoga slijedi da je to prvi i najvažniji Franjin motiv štovanja i čašćenja Majke i gospodinove. Prema tome, Marijino bogomajčinstvo nije samo razlog da se slavi i hvali nebeski otac, nego ono prvi i najvažniji razlog da se Marija hvali i časti. Budući da ga je nosila u svomu presvjetomu krilu, zato joj moramo dostojno hvaliti i štovati. Tu otkrivamo i zašto je Zafranju Božić bio svetkovina nad svetkovinama. Ne zaboravimo da je Franjo prvi u crkvi koji počinje štovati Kristovo čovještvo i da ne su Franjevci napamet dobili da budu čuvari svetih mjesta koja je posvetio Isus svojim životom u Isusovoj domovini. Jer je Bog, postavši malenim djetetom, bio priljubljen uz ljudske grudi, a to su Marijine grudi, kako govori Toma Čelanski. Stoga sveti Franjo nije ostao jedino na hvaljenju i divljenju, nego je htio imati Marijino dijete vidljivo i opipljivo. Tu želju ostvario je na samo njemu svojstven način, u prvim jaslicama koje je uprizorio u Greću. Po božanskom materinstvu Marija je uzdignuta iznad svih storova i po to istoj tajni dovedena u poseban odnos prema presvetom trojstvu. Zato Franjo neće nikada hvaliti Gospu, a da ne bi u isto vrijeme uzlizao hvalu jednomu i trojedinomu Bogu, koju je odabrao između svih stvorenja i ispunio svojom neizbjernom milošću. Nikada Franjo ne promatra Gospu samu za sebe, ne zda uzavlja se čak ni na njezinu odnosu prema Isusu nego je uvijek preko tega vidljivoga i životnog odnosa povezuje s presvetim strojstvom, što se osobito zrcali u njegovoj molitvi. Fra Petre, ako može samo malo da pojasnimo i slušateljima taj povijesni kontekst, naime, kako vidimo iz spisa prvi izrazi hvale i prošnje prema Mari, pojavili su se tamo tek iza Efeškog sabora. Ali u srednjem vijeku se pojavljaju prve marijanske pjesme i blagdani. Možemo li reći da je Franjo zapravo bio i na tim izvorištima jedan od prvih svetaca? Franjo je itekako doprinio svemu tomu kad se malo gleda njegovi načini štovanja, utjecaj na, na, na štovanje, na, na dogme i sve, u svemu tomu Franjo je imao ovo, svoj o, otisak, da tako kažem, na sve to o, o, djelovao. Mm -hmm. Franjo, Franjo je tijesno bio povezan s gospom, pa ju je svakoga dana hvalio, slavio, molio i pjevao njoj učast. Pa on je temelj italijanskog pjesništva. Mm -hmm. On je recitirao psalme Svete Marije, a to bi mogao biti gospodin časoslo. Mm -hmm. i među prvima dakle braću je učio da s molitvom gospodnjom mole i zdravom Mariju onda zdravom Marija još nije bila u potpunosti drugi dio njezim uh, satkan nego je taj samo prvi dio posebno se propočivalo braći da razmatraju Marijine radosti jer te radosti su one što je on živio da bi braći i krist kasnije udijelio te nebeske radosti. Zato je Franjevačka krunica sedam radosti Marijinih, upravo ona koja je tipična po tomu. A to je odrast Franjina duha. Franjo je bio trubadur, srednji vijek, jedan čovjek, mi bi smo rekli danasni riječnikom, otkačen. Mm -hmm. On je u svemu susretao Boga, vidio, pa je onda na taj način i svojim životom to htio potvrđivati drugima i donositi radost. I zato taj njegov naglasak na radostima, pa imamo i konkretne njegove molitve koje su u tolikim čak i molitvenicima tiskane i ja sam ih isto donosio u nekim svojim knjigama, možemo ih čak i pročitati. Može to ćemo u drugom dijelu emisije, za jedan kratki glazbeni predah, ostanite i dalje uz nas u emisiji Poziv u svijet. Emisija Franjevačkog reda. Poštovani slušatelji, dalje ste u emisiji Poziv u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu, a danas govorimo o odnosu Svetoga Franje prema Blažnoj Djevici Mariji. S nama je u gostima Fra Petar Lubina koji nam se uključio direktno iz našeg Splitskog studija. Pa Petra, evo u prvom dijelu smo govorili o načinju štovanja Blažene Djevice Marije kod Svetoga Franje. Vidjeli smo jako puno interesantnih crtica. Vidjeli smo zapravo da je i Sveti Franjo bio pretječa štovanja Blažene Djevice Marije i mnogo zapravo ljudi nakon toga potaknuo. U ovom drugom dijelu vi sami ste spomenuli da ima jako puno molitava koje je nam je on ostavio. Pa evo, možete li možda na početku istaknuti jednu od takvih molitvi? Pa evo, jedno koja je najčešće isticana, a ona je bila čak i za Mariološki kongres 1996. himna u, na Jasnoj gori u Čenstokovu u Poljskoj. A to je pozdrav Blaženoj djevici. Ima više prijevoda, pa ja ću uzeti ovaj jedan. Zdravo sveta gospođo presveta kraljice, bogorodice Mario koja si djevica crkvom postala. Tebe je izabrao presvjeti Otac Nebeski. On te je posvetio zajedno sa svojim presvjetim sinom, ljubljenim i duhom svetim tješiteljem. U tebi je bila i jest sva punina milosti i svako dobro. Zdravo palača njegova, zdravo prebivalište njegovo, zdravo kućo njegova, zdravo ruho njegovo, zdravo službenice njegova, zdravo majko njegova i sve svete kreposti koje se po milosti i rasvjetljenju duha svetoga razlijevate u srca vjernika, da ih preobrazite, da Bogu od nevjernika napravite vjernike. To je, dakle, Franjin, pozdrav Blaženoj Djevici. Tako je, bi, molite, zaista trebalo puno više poticati i govoriti i upoznavati zapravo sve naše slušatelje sa svim bogatstvom koji nam je Sveti Franjo ostavio Mi smo, mi smo danas orijentirani s čim se spomene molitva e, pretvaramo se u prosjake idemo moliti onda kad nam zaškripi a idemo moliti što tražiti a to je tek jedna od vrsta molitava Nedostaje nam slagenje Jasno, nedostaje slavljenje, nedostaje hvaljenje, nedostaje, kad se govori o Bogu, o Isuse, o Duhu svjetlom, klanjanje. A rečeno je, Otac vaš dobro zna šta vam je potrebno i sve će vam dati. I zato nije potrebno pretvarati se u prosijaka, iako je dobro kad ikad pripomenuti dobro mocu što nam nedostaje da ga podsjetimo, da ne bi slučajno na nas zaboravio, a on nikada neće svojih zaboraviti. I zato Franjo ovdje vidi se njegov duh, dakle, on u majici Isusa vidi palaču, prebivalište, kuću, ruho, službenica, majku. I on je zato hvali, on je zato voli. I onaj prvi dio što smo malo prije govorili, dakle, pobožnost Franjo gleda u maji Isusovoj, onu koja je bliska Bogu. On ne upravlja njoj samo molitve i nije to samo njegova pobožnost. On živi s njome, on je u društvu njezino. Vidjet ćemo poslije ako budemo o porcijunku li govoriti da je to zapravo bila personifikacija same gosme. Tako je, to sam vas baš htio pitati. Dakle, porcijunkula kao jedno posebno mjesto kupljanja. Vjerujem svi slušatelji koji su bili tamo mogu uh, i sami posvjedočiti koliko je to mjesto milosti. Ta mala crkvica posebna od samog početka Svetom Franji, a kasnije kroz brojne ljude koji su evo do današnjeg dana prošli i iskusili na poseban način blizinu Marije. Koje je onda značenje porcijunkule kao mjesta okupljanja prve braće i duhovnog središta Franjevaca? Pa evo pokušat ću to ocrtati, Franjeni životopisci ističu njegov jedinstveni odnos prema mjestima i crkvama koji su posvećeni gospi. Za njegov život i duhovni rast kao i za franjavački red, posebno mjesto zauzima crkva svete Marije Anđelske kraja siza. Ona je prozvana porcijunkula od latinskoga umanjenica. Od porcio, a znači dijelić, komadić, mi bismo rekli parcelica, njivica, mala zemljišna čestica. Toma Čelanski piše kako je Franjo, braći pripovijedao da mu je Bog objavio da bi blažena djevica Marija između ostalih crkava koje su njoj uča sagrađena u svijetu, tu crkvu ljubio posebnom ljubavlju, zato je sveta više ljubio nego ostale crkve. Franjo ljubi sve ono što ljubi gospa, zato će i svoju prvu braću dovesti k njoj, da bi red male braće, ondje gdje je započeo po njezinoj pomoći, doživio i svoj razvoj. Iz ljubavi prema gospi je se trajno nastanio, a kad je osjetio da mu se primiče sestrica smrt, zaželio je umrijeti tamo gdje je zagovorom blažene djevice Marije, Primio duhovno savršenstvo i milost. Želio je sav život provesti u gospinoj kući i trajno biti u njeznoj nazočnosti. Na času smrti govori braći da to mjesto nikad ne napuste. Pa Čelanski piše, budete li na jedna vrata istjerani, vratite se na druga, jer je ovo mjesto u sveto i prebavio i Božije. Kad nas je ovdje bilo malo, svevišnji nas je umnožio. Ovdje je prosvjetlio srce svojih siromaha svjetlom svoje mudrosti. Ovdje je vatrom svoje ljubavi raspalio naše volje. Tko bude ovdje molio pobožna srca primiće što god bude tražio. Dakle franje odanost prema Gospi posebno je došla do izražaja u njegovom odnosu prema toj crkvici, koja je bila mjesto na kojemu mu je oživotvorio svoju pobožnost prema djevici. Zbog svoje majčinske nažosnosti, ona je gotovo poosobljena, personificirjena u toj crkvi. Kao veoma osjećajan čovjek i pjesnik, sveti Franjo naime uočio je tijelesnu vezu između znaka i stvarnosti. Zbog toga često izjednačava ili ujedinjuje ono što običan čovjek razlikuje. Franjo je prelazio s osobnoga na stvarno značenje. U tom uzreniku gledao je dvije nadnaravne stvarnosti koje su međusobno različite. Tako sveta Marija Andđeoska za Franju nije bila samo jednostavna crkvica, nego sama gospina osoba, nazočna u tom svetištu i okružena andđeoskim zborovima. Blažinu djevicu Mariju i njoj posvećenu crkvicu sveti Franjo skladno uklapa u jedinstvenu stvarnost koju naziva Svetom Marijom Andžovskom. Tim izrazom majka gospodinova u duhovnosti Svetoga Franje dobiva neobičan naslov koji se dotada nije nikada rabio niti u običnom ugovoru niti ćemo ga susresti u bogoslužju. U tomu naslovu savršeno se odražava ideal Svetoga Franje. Budući da iskusio proštenje grijeha i vremeniti kazna kao njihovi posljedica, što ga je ispunilo silnom radošću. Želio je da to dožive i svi koji se pokaju i ispovjede. Hoteći tako sve ljude poslati u nebo, pod molitvama presvete djevice u žaru svoje zagovorničke molitve, jedne noći krajem srpnja 1216. Franjoj ima viđenje gospodina Isusova i njegove majke u društvu anđela. Na Marijin zagovor, Isus mu je uslišio molitvu, ali ga je poslao papi, neka mu to potvrdi i svijetu objavi. Petrov nasljednik honor je treći, tada se nalazio u nedalekoj Peruđi. Primio je Franju i saslušao ga. Izdao mu je dokument o izvanredno postignutoj milosti i odobrio oprost samo za jedan dan u godine da ne bi svi vjernice hrlili jedino u crku Marije Anđelske u Sizu i da tako ne bi ostala zapuštena ostala svetišta. Po njoj je oprost dobio i naziv Porci Junkulski. Uh -huh. Kada se do nekoliko dana drugoga kolovoza 2016. slavio spomendan posvete te crkvice, slavlju su nazočila sedmorica umbrijskih biskupa Kličući kako sve ljude želi dovesti u raj, bez oružja ili novca, pred njima je Franjo nazučnu mnoštvu obznanio mogućnost potpunoga oprosta od kazna i krivnje za počinjene grijehe za one koji pohode tu crkvicu nakon što se pokaju i ispovjede. Otada se u njegovu redu svečano slavi drugi kolovo za blagdan svete Marijan Đoske, a rijeke milosti, da tako kažem, izviru iz njegove crkvice u Asizu. Možda jedno objašnjenje, zašto je Franjo htio tu crkvicu da može do, biti mjesto oprosta? Uh -huh. Oprosti su bili vezani uz hodočašća, koja su dosta puta bila udaljena mjesta, ali je trebalo ostaviti i milostinju za hodočašće na dalek put trebalo je trošak, novac a za milostinju jednako tako i zato je Franjo htio osobito siromasima onima koji ne mogu otići na dalek put i nemaju novaca da bi ostavili milostinju za dotično svetište htio omogućiti i izmolio da papa potvrdi oprost svima takvima da mogu po tomu oprostu i oni doći u nebo a ne samo oni koji su mogli ići na hodočašća jer su imali novaca i jer su imali za to mogućnosti. Ovo je jako lijepi uvod u naš sljedeći glazbeni predah uz jednu prekrasnu marijansku pjesmu. Ostanite dalje s nama u emisiji Poziv u svijetu. u svijet. Emisija fraanjevačkog svjetovnog reda. Poštovani slušatelji, evo nas i u trećem dijelu emisije Poziv u svijet, emisija o franjevačkom svjetovnom redu. Danas govorimo o odnosu Svetoga franja prema Blažanoj Djevici Mariji, a našeg gost fra Luvina koji nam se uključio iz splitskog studija. Već smo puno toga rekli u prva dva dijela emisije. Vi ste i sami zapravo naglasili svo bogatstvo. Ima jedan jako interesantan detalj koji je vezan uz ono što ste vi napravili, istraživali u Hrvatskoj, u knjizi Marijanska Hrvatska, kada ste posjetili 107 marijanskih svetišta. Pa me evo za sam početak ovog trećeg dijela zanima koliko je Franjevačkih svetišta u ovih 107 marijanskih, ako se možda sjećate. E, pa ovako, malo je davno bilo kad sam ja to radio, pa je nezgodno danas sreći. Međutim, ako malo pogledamo i otvorimo oči, onda ćemo zamijetiti mm -hmm. da sva, glavnija i većinu svetišta vode Franjevci, počevši od Trsata, koje je središte riječke metropolije, preko Sinja, koji je eto, duhovno i marijansko središte Hrvatskog juga a onda ima i tolika druga manja svetišta. Mm -hmm. Ono što je Franjo braći udahnuo svojim primjerom, vežući za crkvico svete Marije Andžoske, onda iskazujući joj hvale, pjevajući joj, to je prenio i na svoju braću Franjevce. On je zato um, gospu proglasio odvjetnicom svoga reda, o čemu se radi. U srednjemu vijeku svaki samostanopatija trebala imati svoga zastupnika na sudu, ako dođe do kakvih nereda. Međutim, vesu si srciti, jer je bilo svakakvih zlorabljenja i nisi se mogao ti na takva odvjetnika osloniti, već su oni odkazali uh, takve svoje odvjetnike i u majici Isusovoj počeli su imati svoju odvjetnicu. Tako je eto i Franjo htio da majka Isusova bude ona koja će zastupati zajednicu njegovi braće i jasno njegovi sestara Klarisa i cijele, da, kaže tako, da kažem tako, vojske koja je se dala za Franjom. Tako je Franjo na jedan određeni način ostavio svoje braće u baštinu da njeguju tu marijansku duhovnost, osobitu pobožnost prema Gospi. I zato ćemo vidjeti gdje je su Franjevci dolazili da su njegovali taj duh najprije, promicali su krunicu. E, ako se još vraćamo na, na same početke, e, već u, u, na kapitolu u Pizi, nakon što se sveti Franjo vratio iz Svete zemlje 1222. Dolje je se nadahnuo o, islamskim predvodnikom molitve kako smenareta, poziva vjernike na molitvu. Pa je tako i on braći naredio da pokušaju sa svojih zvonika pozivati vjernike, neka i oni upute pozdrav gospi na znak zvona. Dakle, on je učio i od drugih. Zatim, predaja pripisuje da je onaj drugi dio molitve zdravo Marije za nas, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, da bi to bio Franjevački dodatak. Zatim, Franjo je prihvatio vrlo rano, spomenio sam marijanski časoslov, mm -hmm. onda je prihvatio na završetku časoslova molitvu zdravo kraljice, koja se u starini na hrvatskom jeziku prevodila spasi kraljice, jer latinska riječ salus, što znači zdravlje i spasenje u isto vrijeme, nije uvijek lako prevesti, tako i papa Franjo kada posjećuje rimsko svetište Svijete Marije Velike i želi iskazati čast gospi pred slikom salus populi romani. E, ponekad je teško prevesti je li zdravlju ili spasu rimskoga puka. E, I tu bi smo mogli nadovezati i ono što se često moglo ščuti na radio Mariji, da nije najvažnija uzrečica ona... Bože zdravlje, svećemo drugo lako, nego bi bila najvažnija uzrešica Bože spasenje, a svećemo drugo lako. Mm -hmm. Tako ćemo susreti, dakle, Franjevački časoslov, koji je već 13. stoljeće, njega usvaja cijela crkva, malo pomalo. U tom časoslovu nalazimo blagdane očišćenja marina, to je današnja svjećnica prikazanje gospodine u hramu, zatim navještenje Marijino e, blagovjest i rođenje Marino osmoga rujna. Pa onda, e, Klarise su imale već u, u 14. stoljeću e, blagdan posvećanja Svete Marije Velike, 5. kolovoza, danas gospa Snježna, mm -hmm. i imale su za čeće Blažne Djevce Marije osmoga prosinca. Taj blagdan se različito naziva osmoga prosinca, on nije bio od početka blagdan bezgršnog začeća, nego se slavio kao blagdan začeća Svete Ane ili Marije u njeznoj utrobi, a te kasnije opet su tu glavnu ulogu odigrali Franjevci da je taj blagdan postao, odnosno da je proglašena najprije dogma o bezgršnom začeću i da je taj blagdan dobio svoj naslov, a onda i da su ga promicali Franjevci onda tako je dakle u časoslov između u početku 14. stoljeća ušao i blagdan bezgrešnog začeća u Franjevaca da. onda zdravo Marija se molila rano u Franjevačkom redu već početak 14. stoljeća o tome piše Svete Bonaventura mm -hmm. onda zdravo Marija rekao sam da su Franjevci nadodali onaj dio drugoga dijela ali koliko nam je puta palo na pamet a o tomu je vrlo lijepo u studiju napisao skaptola naš Franjevac Daniel Patafta i objavio u službi Božoj u četvrtom broju prošle godine sav taj utjecaj Franjevački na liturgiju i pučku pobožnost, pa se tu mogu otkriti i vidjeti zadivljujuća iznašašća. Fratri su zdravom Mariju proširili najviše propovjedanjem jer su bili po samostanima, a onda su i samostana izlazili vani i propovjedali, ne samo po župama, nego i po ulicama i po trgovima. Vidimo jako tako, puno plodova na, na sve strane. Jasno, onda je tako je u 13. stoljeću uvedeno i anđelsko pozdravljanje, što sam malo prije spomenuo kad je Franjo išao u svetu zemlju, da se nadahnu za zvonjavu za anđevski pozdrav koji danas čujemo u barem u katoličkim sredinama i u crkvi među Hrvata ujutro na podno i navečer. E, onda je određeno da se slavi i taj novi blagdan za čeća, a onda su Franjevci vrlo rano slavili svetu misu e, Sve Marije u Subotu. To su one zavjetne mise koje su nastale e, kad je trebalo odrediti u tjednu kakve nakane, odnosno koji je obraz se uzeti pa je dopalo gospu, nju da bude u subotu, a to već vuče svoje korijenje iz Karolinskog razdoblja, dakle, 8-9. stoljeća. Onda u Pizi je zaključeno uh, da se, dakle, na pozdravljanje Gospe potiče i narod Božji ne samo zvonjenjem, nego i na druge načine. To je već bilo u sredini 13. stoljeća. Pro Petra, mi bi mogli ovako nekoliko emisija posvetiti. Vidimo koliko je tema Široka i zapravo gdje god da taknemo vidimo tu silnu povezanost između Blažne Djevice Marije i Svetoga Franje. Evo za sam kraj i vaše osobno iskustvo, vi ste u nekoliko prilika rekli da vam je dan nezamisliv bez krunice e, i od onog dana rođenja u Runovićima, pa do danas, evo koliko je zapravo Marija ostavila tragu u vašem životu? Treba najprije reći ono što je za Franju bio Božić svetkovina nad svetkovinama. Ja bih rekao da je u mom djetinstvu svetkovina na svetkavim nama bila blagdan gospe Karmelske, jer je pod njeznom zaštitom župa u kojoj sam ja rođen. A ne samo da smo se mi veselili tomu blagdanu jer je bilo svečano, nego je ostao usto i nešto popratno od njega u nama, kao djeca tada smo se znali e, ne samo proveseliti nego ili ringišpi ili ostala sredstva da smo se mogli izavrtjeti, a onda je bila i velika stvar kupiti kakvu pištaljku sviru što je za djecu bio događaj a pogotovo procesija s gospjenim kipom koja je obilazila oko crkve jasno onda kada to vlasti ondašnje nisu zabranjivale pa je tako i taj blagdan ostavio poseban pečat a onda jasno iz kuće, gdje se svako večer molilo, gdje se pozdravljala Gospa, sve je to postao dio mene, a k tomu treba nadodati i moj odlazak u sjemenište, pod okrilje Gospe Sinske, gdje smo jednako tako njegovali u sjemeništu pobožnost prema Gospi, gdje smo svake, svake subote išli na večer pred Gospinu oltari, pjevali litanije, gdje je jednako tako pozdravljala se gospa ujutro na podne i na večer gdje smo molili svaki dan krunicu postje u novicijatu nakon novicijata Franjevačku krunicu sedam radosti marinih. pa onda možemo se baciti jeli u svetu zemlju gdje sam proveo zadnje tri godine svoga školovanja a koliko imali 500 metara daleko od Kalvarije gdje je eto ona pod križem nama ostavljena za majku a i danas je nažašna onomu divnom kipu koji dijeli istočnjački zapadnjački dio na Kalvariji gdje je srce Marijino kopljen probodeno. Pa sve je to ostavljalo na svoj trag mm -hmm. a eto od 82. 36 godina saće punih da orem da tako kažem na Marijanskoj njivi uređujući marijanski časopis Marija a onda usto i propovjedajući i pronoseći na različite načine slavu gospodinovu i njegove presvete majke i jasno, zato je nekako moj život nezamisliv bez navezanosti na gospu pa kao što je ono bio franjo na Isusa itekako navizan, ali nikada bez Marije nekako tako izlazi imeni u mom životu. Hvala vam, fra na vašem svjedočanstvu i na svim ovim novim pogledima koje smo dobili u emisiji Poziv u svijetu. Evo ja bi za sam kraj završio i sa jednom molitvom Franje, koji je molio svaki dan prije molitvenog časa u časoslovu muke. Presveta djevice Mario među ženama rođenim u svijetu nijedna ti nije slična, Kćeri i službenice najvišeg i vrhovnoga kralja, nebeskoga oca, majko našega presvetoga gospodina Isusa Krista, zaručnice duha svetoga, moli za nas zajedno sa svetim arkanđelom Mihovilom i svim moćima nebeskim i sa svima svetima svoga presvetoga ljubljenoga sina, gospodina i učitelja. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu u kojoj smo govorili o odnosu Svetoga Franje prema Blaženoj Djevici Mariji. S nama je kroz cijelu emisiju bio Fra Petar Lubina koji nam se priključio iz Plitskog studija Radija Marije, inače jedini Hrvat redovni član Međunarodne papinske Marijanske akademije i glavni urednik časopisa Marija i nekoliko vrlo važnih dijela između kojih uvijek volimo istaknuti Marijansku Hrvatsku iz 1995. godine. Želimo vam mir i dobro i ostanite zaista u Marijinoj blizini u ovom mjesecu Sibnju, ali naravno i kroz svaki dan vaših života. Mir i dobro još jednom i do slušanja.